Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT www Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah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 Wa syarul umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwanifillahirrahmanirrahim Kita teruskan kembali Kajian kitab Iktiqad A'immati Ahlil Hadith Oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Rahimallahu Ta'ala Kita masih sampai pada Pembahasan Al-Khiru Wasar Bikadu'illah Kebaikan dan Kejelekan itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Abu Bakar Al-Simaili rahimahullah berkata, "Wajibulun inna al khira wa sharra wal pulwa wal mura biqadain min Allah Azza wa Jalla." Imam-Imam as Salaf ashabul Hadis mereka mengatakan sesungguhnya kebaikan dan kejelekan yang manis maupun yang pahit itu dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang mentakdirkannya. Wa qadjarahu. Yang mentakdirkannya. La yamlikuna li'anfusim dharan wa la naf'an illa masya Allah. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka kemanfaatan maupun eh, kemadaratan. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa inna ufuqara ilallah azawajalla. Sesungguhnya mereka adalah orang yang fakir kepada Allah. La ghidalahum anu fikuli waktin. Mereka selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan Minggu yang lalu sudah kita sampaikan sarah dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimallahu dalam kitab beliau Syifa Ulalil tentang makna inal khaira wasyarra wal hulwa wal marra biqada' min Allah azza wajalla. Dan sudah kita sampaikan juga ada ucapan yang bagus dari al syeikh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar tentang hal ini juga, eh di situ ada tambahan apa yang belum disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Maka pada saat ini akan kita bacakan ucapan beliau seorang ulama il hadis di kota Madinah sampai detik ini Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Baddal Bajjar al dalam kitab beliau Qutul Janadani Syarhu Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani dan kitab ini masih kita bahas setiap hari Rabu di Masjid Al-Amin Semampir Tengah ya. Beliau yang menjelaskan di sini. <coughs> Halaman 99. Beliau berkata. Al-iman bil bilqadar khiri wa syarih hulwi wa murrihi. Sama dengan ucapan Al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala. Kata beliau. Jafi hadisi Jibril wa antu'mina bilqadar khiri wa syarihi. Ucapan tadi itu berasal dari hadis Jibril tentang apa itu iman. Rasul menjawab yaitu diantaranya engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Wallahu subhanahu lakalikulishaik wa mukadiruhu. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia yang mentakdirkan segala sesuatu. Kalau Allah azza wajalla Allah beriman Allah lakalikulishaik Allah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla shay'in Allah juga berfirman, Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia yang mentakdirkannya. Fa kullu ka'inun min khairin wa syarrin huwa bi qada'illah wa qudarihi wa Kata beliau, semua yang terjadi dari kebaikan dan kejelekan itu dengan takdir Allah, kehendak Allah dan ya keinginan Allah Sw. Wahdahu Wataalla. Makanya empat tingkatan takdir yang sudah kita sampaikan pada awal pembahasan iman kepada takdir ini harus selalu dipahami dan selalu diyakini. Ya, mengimani tentang ilmunya Allah, tentang catatan takdir Allah, mengimani tentang Allah, kehendak Allah dan penciptaan Allah. Ini harus kita apa? Yakini. Semua yang terjadi itu sudah Allah ketahui. Sudah Allah catat. Itu dengan kehendak Allah. Dan itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kalau kita betul-betul paham empat hal ini. Kita akan selamat dari segala bentuk penyimpangan. Dalam masalah iman kepada takdir. Wa amma maja fi hadis Ali radul anhu fi du'ain Nabi s.a.w. at-tawil. Adapun yang ada dalam hadis ya Ali bin Abi Thalib Tentang doa Nabi s.a.w. yang panjang. Di situ ada ucapan. Wal khairu kullu fi Kebaikan semuanya di tanganmu ya Allah. Washaru leisa ilaiq. Namun kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Kata Syekh Abdul Muisin Alabat. Falayadulu ala ana sharulayakobikodai wahalqih. Hadis tadi tidak menunjukkan bahawa kejelekan itu tidak terjadi dengan keraja Allah سبحانه و تعالى. Bukan itu maksudnya. Wa in nama maknahu. Anallah la yakhluq sharan mahdhan. Namun makna hadis. Ya Allah kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu maknanya adalah bahwasanya Allah tidak menciptakan kejelekan yang murni 100%. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalaupun ada kejelekan, ya kalau bisa dikatakan kejelekannya mungkin 5%, namun 95%-nya itu baik. Ya, sebagaimana penciptaan iblis, sebagaimana Allah menciptakan musibah itu jelek, namun ayat di itu banyak kebaikannya. Eh, sebagaimana obat ada sisi pahitnya, sisi jeleknya, namun kebaikannya luar biasa. Itulah eh, makna daripada hadis wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menciptakan kejelekan yang murni 100%. La yakudul hikmatin. Eh, ya. Kalau mungkin saya tambahkan makna tambahannya, makna berikutnya bahwasanya tidak mungkin ada kejelekan yang tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Walayatratap alifaidaton biwajimal wujuh tidak mungkin tidak ada faedahnya. Ya, seperti misalnya ya, adanya tikus, ya, ini adalah apa? Ya, jelek, namun di sisi lain menguntungkan bagi produk obat apa? Tikus ada manfaatnya. Ya. Demikian pula eh, di sawah ya, ular itu mah, Ya. Membuat orang takut Namun selain banyak manfaatnya Membunyi tikus sehingga tikus apa tidak Memakan, ya, padi dan seterusnya Semua ada hikmah dibaliknya Eh ya, terkadang memang manusia apa Tidak semua bisa menalarnya Akal manusia terbatas Namun yakinilah semua pasti ada hikmahnya Dan pasti semua ada kebaikannya Kalau ada kejelekan itu sedikit Dibandingkan kebaikannya wa ايضا eh, di antara makna tadi juga eh makna hadis wasyar laisa ilaika wa idan istiklalan dan bahwasannya kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah secara tersendiri. Ya, eh, makanya dalam doa jangan mengatakan ya Allah pencipta tikus misalnya. Betul Allah pencipta tikus dan semua manusia dan semua hewan. Ya eh, dan semua makhluknya. Namun sebagai bentuk adab kepada Allah, eh kejelekan itu apa? tidak disebutkan Disandarkan kepada Allah secara apa? Tersendiri. Cukup kita mengatakan ya Allah pencipta segala sesuatu. Ya, ini semasa apa? Makna wasyarru laisa ilaika. Kata beliau maknanya juga adalah kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah secara apa? Tersendiri. Bal yakunu dahilan tahta umum. Namun hal-hal yang tadi yang jelek itu di bawah kata-kata ya, ciptaan Allah secara uh, umuman sama qulata'ala sebagaimana Allah mengatakan Allah khaliq kulli Allah pencipta segala sesuatu. Allah mengatakan lagi inna kullasyin khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya. Kata beliau fayuta'adab ma Allah bi adam nisbati syarwah da Allah. Maka secara adab kata beliau tidak boleh kita menisbatkan kejelekan kepada Allah secara sendirian tadi. Ya, kita mengatakan lagi, Allah mencipta Iblis Allah ya, secara khusus kita ya, tanpa ada sebab, musabab. Kemudian kita sampaikan hal seperti itu. Ini adalah bentuk ketidakadanya adab kepada Allah. tidaknya sopan santun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada ja'afima dhakar Allah azawajal anil jin ta'adubuhum binisbatil khair ilaih. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana sopan santunnya jin. Adabnya jin. Ya. Dalam masalah ini. Yaitu dia tidak menyandarkan kejelekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakar syar alal bina ilma juhul. Allah azza wa jalla. Allah berfirman dalam surat al-jin. Wa anna la nadri asarun urida biman fil ardi. Am'arada bihim rabbuhum rasyada. Kata jin... Sesungguhnya kami tidak mengetahui Apakah kejelekan itu Yang diinginkan Di atas muka bumi ini Atau diinginkan untuk penduduk muka bumi ini Di sini tidak disebutkan eh, Siapa yang melakukan kejelekan tersebut eh, Sekali lagi Aljin mengatakan Sesungguhnya kami tidak mengetahui Apakah kejelekan itu Yang diinginkan Bagi penduduk muka bumi Tidak dijelaskan apa subjeknya. Namun ketika menyebutkan tentang kebaikan Disebutkan subjeknya Yaitu Allah SWT Allah mengatakan lagi Am'arada bihim Rabbuhum rasyada <-tawa> Ataukah Rabb mereka Yang menghendaki untuk mereka Petunjuk atau kebaikan Masalah kejelekan Dia tidak menyebutkan ea, bahwasanya Allah yang menginginkan kejelekan tersebut Namun dalam urusan ea, Kebaikan Allah sebutkan jin, menyebutkan siapa subjeknya tersebut. Ya disinilah ayat dikatakan nadih kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian ada pembahasan lain yaitu sering ini ditanya tentang masalah bagaimana dengan hadis la yadul kawwah ilah du'a tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ya apakah maknanya? Apa yang sudah di laul mahfud itu, bisa berubah. Ya. Di laul mahfud, misalnya tertulis orang ini, ya kaya, ya orang ini miskin. Apakah bisa berubah? Ya, apakah dengan doa langsung orang itu jadi apa? Mulai dari kaya atau awal yang miskin kemudian menjadi kaya, eh, kemudian dirubah ya. statusnya miskin di laul mahfud menjadi kaya. Apa maknanya itu? Eh, kita dengar dari ucapan Syeikh Abdul Mohsin Abad beliau mengatakan. Amma qaalu sallallahu alaihi wasallam laa yuridul qadaa' ila du'a' yang menolak takdir kecuali doa wa laa fil umri ilal bir dan tiadalah yang tiadalah menambah Memperpanjang usia kecuali kebaikan kata Syekh Abdul Aziz Abbad falaa yadullu 'ala taghyiri maa lauhil mahfudz hadis ini tidak menunjukkan tentang berubahnya takdir di lauhul mahfudz makanya kita harus yakini semua yang ada di lauhul mahfudz sudah paten tidak akan mungkin bisa apa Berubah semua yang terjadi itu sudah dipatenkan Allah Subhanahu Wataalla. Ruviyatil Akhram wa Jaffatil Sohuh telah diangkat pena, telah keringat batin tinta tinta Wa ina melay dulu ala anallahakod darosalama minasurur wa kod asbaban litil kasalama. Eh, namun makna hadis itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wataalla dialah yang mentakdirkan keselamatan bagi manusia dari segala bentuk kejelekan. Dan Allah pula yang mentakdirkan sebab ya, keselamatan tersebut. Ya, artinya doa itu termasuk usaha. Ya, sebagaimana orang bekerja. Dengan usaha tersebut, dengan doa tersebut manusia bisa meraih apa yang dia inginkan. Dengan seizin dari Allah SWT. Rentetan itu semuanya. Sebab dan akibat itu semuanya. Dengan takdir Allah. Dan semuanya telah dipatenkan di dalam. Lahu al-mahfud. Ya. Ya, Wal-mana. An-nalla dafa'lil abdi syarran. Wadhalika muqaddarun bi sababin wahu wa du'a. Yang maknanya. bahwasanya Allah SWT mencegah dari hamba itu kejelekan. Dan Allah pula yang mentakdirkan. Sebab orang itu selamat daripada. Eh kejelekaan tersebut di antaranya dengan orang itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Eh makanya tugas seorang hamba eh dalam masalah ini ya berusaha sekuatan naga, tawakal kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian serahkan semuanya kepada Allah. Terjadilah apa yang terjadi mengimani takdir Allah Subhanahu Wataala. Ya ini tugas manusia. Eh sekali lagi yang pertama berusaha. Eh semuanya ada hukum apa? Sebab akibat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan. Maminkum min ahadin Illa wakot kutiba mak'adu fil jati awfin nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian. kecuali dicatat. Eh, tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Na'udzubillahi min adabin nar. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Ya, dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya nanti. Kata Rasul sekali lagi. Semua manusia sekarang ini. Ya, dan juga sampai akhir zaman itu sudah Allah catat tempat tinggalnya di surga atau di, di neraka. Para sahabat bertanya, ya i dan natakal wa nada ul Kalau begitu ya Rasulullah, kita bersandar kepada takdir. Ya, tidak berusaha apa, apa, tidak perlu kita apa? Berusaha. Apa jawab Rasulullah? La ikmalu. Tidak, namun beramallah. Ya, berusahalah fa kullun muyasalimah khulikolah kana semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa amma ar-saadah fa yasaruna ila ahli adapun orang yang memang Allah catat dia bahagia eh Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada kebahagiaan tersebut kemudian rasul sallallahu membacakan ayat fa amma man aata wataqa wa saddaqabil husna yusra amma man Barang siapa yang dia bersedekah, berinfak dan dia bertakwa kepada Allah, membenarkan adanya surga, maka Allah mudahkan jalannya kepada apa? kebaikan tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum sebab akibat, ya. Demikian pula sebaliknya. Wa amma al-syaqawa fa yasruna ila ali asakawa. Adapun memang orang yang dia dicat Allah taala sengsara, maka dia mudahkan jalannya menuju kepada kesesaraan tersebut, ya. Ketika dia berbuat syirik, ya. Sudah dikasih nasihat, ditegakkan saja, tetap dia apa, ngeyel, -nge, tetap dia keras kepala, menentang tauhid, menentang dakwah tauhid. Allah mudahkan jalannya menuju kepada apa? Kesirekan. Ya, minta kepada dukun, ya, minta kepada kuburan keramat. Allah penuhi ke eh, kebutuhan kebutuhannya. Dikira itu apa apa? Benar. Ya. Dia korupsi, enggak ketangkap. Dia mencuri, enggak ketangkap. Ya, dia membuat provokasi, sukses. Eh, jangan dikira itu apa? Kebenaran. Jangan dikira Allah diam. Allah ya yumhil wala yuhmil. Eh kata Pak ulama, Allah tidak pernah apa? Tidur. Allah tidak pernah diam. Ya. Eh, nah, terkadang Allah apa? Memberikan jangka waktu. Terus dibiarkan. Ya, eh, biar apa? Semakin eh menumpuk dosanya kesyirikannya, nanti azabnya akan apa? Sangat amat dahsyat sekali sanasajuhub min haitsu layat lamun ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma nasu ma fatahna alayhim abwa ba hatta idza farihu bima utuh akhadnahum baghtatan fa idahum ketika mereka sudah lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala ya bukan langsung Allah adab perkataan Allah kasih waktu bahkan apa Allah bukakan pintu-pintu dunia Ya dapat ya jabatan, dapat harta dan seterusnya. Ya. Kemudian kata Allah sampai ketika dia ya di puncak ya karirnya, jabatannya, di puncak kesenangan dunianya, ya faid ya akhut nahum, kami siksa secara apa? Tiba-tiba maka dia pun atau mereka pun putus asa dari rahmat Allah subhanahu wataala. Itu namanya istidraj. Ya Allah kasih apa? Tenggang waktu, diulur terus, dikasih terus oleh Allah SWT, nikmat-nikmatnya. Eh, makanya kata Rasulullah SAW, Ida ra'aitallaha yu'til abda minat dunya ma'yuhibu ala ma'asi innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan hamba apa yang dia inginkan dari urusan dunia, eh, di atas maksiat yang dia lakukan, itu namanya istidraj. Makanya dulu para sahabat, eh, khawatir. Nikmat dunia yang mereka peroleh itu istidraj dari Allah SWT Maka terus introspeksi diri. Eh makanya manusia terus diantara antara al-khauf waraja. Jangan terus reja terus jangan khauf terus. Antara raja wal khauf, rasa khawatir, rasa apa? Berharap-berharap dari Allah rezeki yang halal yang barokah. Dan mengkhawatir juga kalau mendapatkan rezeki tersebut, jangan-jangan ini adalah istidraj. Eh semakin kita berbuat maksiat, semakin kita apa mendapatkan harta yang banyak. Nauzubillahi min dalik, ya. Eh. Jadi kata Rasul saya sallam, e, "Wa amalus saqawa fa yasra Adapun orang yang dia memang Allah takdirkan sengsara, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke apa? Ke sengsara. Tadi seperti contohnya, e, datang ke dukun minta ke dukun, dikabulkan Allah Supana. Yang mengabulkan bukan dukun tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebagai istidraj, ya? Demikian pula datang ke kuburan ekramat minta-minta dikabulkan, dikira itu benar. Itu padahal apa? ya istidrad dari Allah Subhanahu wa taala semakin dia apa dijauhkan dari At tauhid ya maka sekali lagi jangan pernah kita tertipu dengan keindahan dunia gemerlapnya dunia ya, karena bisa jadi itu semuanya istidrad dari Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dalik maka sifat orang muslim tadi al khauf wa waraja kemudian harus ada usaha namun usaha tidak cukup harus ada apa addu'a Ya doa doa termasuk apa usaha ehris alamain faul kawasain bila perusaha sekuat tenaga kawasain bila minta tolong kepada Allah berdoa kepada Allah subhanahu wataalla ya minta untuk disukseskan ehkarennya pendidikannya ya eh, hidupnya vidunya awal akhirah minta tolong kepada Allah subhanahu wataalla doa itu termasuk rangkaian apa rangkaian usaha dan itu semuanya telah Allah takdirkan Allah catat di dalam Lahul al mahfud. Kemudian kata beliau wakdalikah kodaraannya tulah umur insan wakodaraannya sulminhu sababun lidalik Allah yang mentakdirkan manusia panjang umur dan Allah juga yang mentakdirkan sebab orang itu panjang umurnya dengan dia berbuat kebaikan dengan dia menjadi tali rahim dan seterusnya fal asbab wal musababat Kulluhabi kalau wa kadarihi. Intinya sekali lagi sebab akibat itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wataala. Ya, ini bagian makna wasar wal khair bikaudillah. Sebenarnya bahasanya kebaikan dan kejelekan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kata beliau la yamlikuna li anfusihim darran wala nafa'an illa ma manusia tidak memiliki bagi diri mereka kemadzatan maupun kemanfaatan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ini yang sudah kita pernah sampaikan hubungan erat antara iman kepada takdir dengan tauhidullah dengan mentauhidkan Allah baik dalam rububiyah ataupun uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat ya Bahwasanya kalau kita meyakini semua dengan takdir Allah, maka kewajiban kita hanya meminta kepada Allah, hanya mentauhikan Allah, beribadah hanya kepada Allah سبحانه و تعالى. Kita tidak boleh beristighosa, ya eh, meskipun kepada malaikat, kepada Nabi atau kepada para wali, ya eh, karena Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat maupun balbalat, ya eh, jangankan wali, Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan balbal bagi diri beliau. Allah yang mengatakan demikian. Kal la amlikulinas sinafan waladaran, ilhamashallah. Allah mengatakan katakan oleh Nabi, la amlikulinas sinafan waladaran. Aku kata Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat dan mabbarat bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu Wataala. Naka sebetulnya, eh ya, sungguh benar ucapan Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, al Kudar. Ya, ma eh, majarut tauhid. Eh, bahwasai takiman kepada takdir itu poros siapa? Ya, Atauhid. Karena dia meyakini sama dengan takdir Allah, maka dia beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taal Kadar, Nizamut Tauhid. Kemudian kita ingat pula Hadif Abdullah bin Abbas radiallahu anhu yang sangat amat, eh, ya, mulia sekali, yang sangat amat berharga sekali. Sebagaimana kata para ulama, sungguh rugi orang yang tidak memahami hadis tersebut. Hadis apa itu? Ehfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ada hukum sebab akibat. Kalau kita menjaga agama Allah. dengan mempelajarinya, mengamalkannya. Maka Allah akan menjaga kita. Ehfadillah tajidutu jahat. Jagalah Allah. Allah akan selalu ada di hadapanmu. Ya. Kemudian kata Rasul Rasulullah SAW. Ida sa Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wahidah santa sa fasain bila jika engkau minta pertolongan mintalah kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Kemudian Rasul mengatakan, walam an al ummat alaun istimad ala'an yan fauka bishain lam yan fauka ilah bishain kot kata Ketahuilah, saatnya seluruh umat manusia berkumpul bersatu, berserangkal untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Namun sebab jemikan pas baliknya. Walau istimad, alaannya dulu kabisan, lamnya dulu kabisan, ilah kod kata Allah. Seananya mereka semuanya bersalah kongkol. Ya, untuk mencelakakan dirimu, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Ini. Eh, sebab mengapa kerana beribadah kepada Allah? Karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan maudarat. Sedangkan semua makhluk. Baik para malaikat, para nabi, para wali. Mereka layam liku nali anfusim dorun wala nafah. Kalau bagi diri mereka saya tidak bisa. Apalagi bagi yang apa? Yang lain. Wali yang telah mati. Eh, dia mati. Untuk mencegah kemarin saya tidak bisa. Bagaimana kita minta kepada apa? Mereka. Nah, eh, udhubillah ya. min dalik. Ini sekali lagi. Hubungan erat. Antara iman kepada takdir dengan tauhid al uluhiyah Beribadahnya kepada Allah semata dan sejak kita sampaikan kalau orang itu meyakini seperti ini maka dia hanya apa berharap kepada Allah سبحانه و تعالى dia hanya takut kepada Allah سبحانه و تعالى karena semuanya dengan takdir Allah سبحانه و تعالى falata khafun wa khafuni jangan kalian takut kepada mereka namun takutlah kepada Allah سبحانه و eh, dia itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan mazharat. Kemudian, wa innakum fuqara ila Allah Sesungguhnya mereka manusia itu selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa eh, seperti sudah sering kita sampaikan, eh, kita setiap kali mendengarkan muadzin hayya as -salah, Kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Manusia aja apa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir eh, kepada Allah Subhanahu wa Meskipun dia kaya raya, punya jabatan Pasti dia butuh kepada Allah Dikasih sedikit sakit saja Sudah apa? Enggak ada rasanya harta dan jabatannya Minta tolong kepada Allah Subhanahu SWT Eh semuanya butuh kepada Allah Subhanahu SWT Eh makanya kita diajari Rasulullah SAW doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa hus ibadati Ya Allah, tolonglah aku untuk berdikir kepadamu Untuk bersyukur kepadamu untuk berbuat ayah beribadah kepada dengan sebaik-baiknya butuh ayah pertolongan Allah Swt. Demikian pula itulah hikmah dibalik ayah diganengkannya ia karena buduwaya karena sain ayah tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Swt. Kita keluar rumah kita mengatakan apa Bismillahi tawakal tu Allah lahaula walakuatailabillah. Aku Ya, mengucapkan Bismillah. Bismillah diantara maknanya Astaghfirullah. Aku minta tolong kepada Allah. Tawakal tu Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Menyerahkan semua hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wa la illa billah. Karena aku abah tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita keluar rumah kita nggak tahu. Bisa tidak kita kembali ke rumah lagi nantinya? Ya, apalagi dengan banyaknya kejahatan kriminalitas. Kita nggak tahu. Kita tawakal kepada Allah nya eh, tidak perlu takut kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa eh. kemudian juga Rasul sallallahu alaihi mengajarkan kita zikir ya eh, pagi dan petang ya hayyu ya qayyum. Bi sya'ni kullahu wa ala nafsi tarafata ain atau ila nafsi tarafata ain. Ya hayyu qayyum yang Maha lagi Maha sendiri. Ya bi rahmatika dengan rahmatmu aku apa? memohon pertolonganmu Ya. Asli syaniku syanikulau perbaiki semua urusanku Wala takilni lana sitarfata Ain jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri Meskipun apa? Sekejap mata Selalu butuh pertolongan Allah Setiap hembusan nafas kita Setiap detak ya Jantung kita Semuanya apa? Butuh pertolongan Allah subhanahu SWT Manusia Fuqara ilallah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan pernah menyombongkan apa yang kita apa? Miliki semua dari Allah. Dan kita lah wala wa la billah. Dan jadikan mutuh kita. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatila rabbi alamin. Sesungguhnya salatku, salatku, hidup dan matiku untuk Allah. Serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laqina lahum anufikuli waktin. Manusia selalu butuh kepada Allah setiap saatnya. Ini pembahasan. Al-khair wa syarru bi azza wajalla jalla. Masih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya An-Nuzul ila sama'id dunya tentang sifat Allah turun ke langit dunia. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu wa annau azza wajalla yanzilu ila sama'id dunya ala masahabil shahabil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila i'tikadi kayfiyatin atau Ya, Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Turun ke langit dunia Sesuai dengan apa yang telah ya, Sahih daripada hadis, hadis Rasulullah SAW ya, Tanpa kita membagimanakan Turunnya Allah ke langit dunia Tersebut Ini masih berkaitan dengan Tauhid asma wa sifat ya, Wajib dalam masa Tauhid asma wa sifat Kita menetapkan Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya tentang nama dan sifatnya atau yang ditetapkan Rasul sallallahu alaihi dalam hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk tanpa membagaimanakkan sifat Allah tersebut tanpa kita menyelewengkan maknanya dan tanpa kita Pak, menolaknya dalam ayat ini Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai hina yabaqa sulusu al-laili al, al rab kita Turun ke langit dunia. Eh, setiap sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah berkata. Man Siapa yang berdoa kepada aku pada waktu itu. Aku akan mengabulkannya. Man Dan barang siapa mohon ampun kepada aku. Aku akan ampuni. Ini yang wajib diimani oleh seorang hamba. Bahwasannya Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir. Tidak boleh menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya apa makhluk. Eh, kita tetapkan Allah punya sifat turun tadi. Tanpa menyerupakan dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita membayangkan bagaimana Allah itu turun. Karena manusia apa terbatas akalnya. Dan Rasul tidak menjelaskan bagaimana turunnya Allah tersebut. Yang penting kita iman Allah turun. Sesuai dengan apa yang Rasul apa tetapkan. Tidak boleh kita eh, menyelewengkan maknanya. Oh itu yang turun rahmatnya Allah. Kalau antum meyakini seperti itu naudzubillah min dalil ya eh, apakah Allah, rahmatnya Allah turun ke langit dunia saja ya eh, habis kita mati semua kita ya eh, karena apa kalau tanpa rahmat Allah enggak akan mungkin kita bisa apa bisa hidup ya eh, kita hidup di dunia bukan di langit apa bukan di langit dunia kalau yang turun tuh rahmatnya Allah berarti turunnya sampai ke mana saja ya eh, langit dunia saja yanzil rabbuna ta'ala Ila sama edunya. Kalau diartikan oleh mereka kelompok alif bit ah, turunnya itu yang turun adalah rahmatnya Allah. Berarti turunnya sampai apa? Kelangit dunia saja. Naudzubillah min dalik. Ini nanti akan kita sampaikan. Ininya harus kita tetapkan apa adanya. Tidak boleh kita serupakan dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita bayangkan. Tidak boleh kita apa? Menyelewengkan maknanya, mentakwilkan maknanya, dan tidak boleh kita menolaknya Kita tetapkan apa? Apa adanya. Ya ini kita akan bacakan dari syarah kitab yang sudah pernah kita sampaikan. Ini sebetulnya syarah kitabnya ini ya. Kitab yang kita baca ini ini syarahnya ya. Syarhu Itiqad A'immatil Hadis yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad Al-Utsman. Ini sama juga kalau kita baca syarahnya ini ya sampai halaman 600-an ya. Maka kita tidak bisa menyampaikan semuanya kepada antum. Ini kita ingin bacakan ya syarah dari ucapan Beliau tentang Allah turun ke langit dunia. Kata beliau sifatun nuzul sahabitatun bil kitab. Wa mutawatir sunnah wal ijma. Sifat Allah turun. Itu telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Dalam hadis yang mutawatir. Banyak perhiwayatannya. Dan juga ijma al sunnah wal jamaah. Adapun pun dalil dari ayat. Allah berfirman. Hal yang dhuruna illa an ya'tiyahum Allah. Fi dhulani minal ghamami wal malaikah di yang mereka tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah eh, di balik awan eh, dan juga para malaikat. Allah berfirman, "Wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan" dan para eh dan robmu datang bersama para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Amma sunnah fal ahaditsi mutawatiratun wala Adapun hadis tentang Allah turun ke langit dunia ini mutawatir banyak periwayatannya. Kala kaua musyna Abul Qasim al-Asbahani, seorang ulama yang bernama Imam al-Asbahani yang hidup pada abad 6 hijriah, beliau mengatakan, wa kalun Nabi S.A.W. yan zilallahu kullalatil asamidunyia rawau salah satu wa isunamnya sahaba. Ya, eh, sabda Rasul yang mengatakan Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir itu diriwetkan oleh 23 sahabat. Artinya, ini harus mutawatir. Ya, eh, diriwetkan oleh. 23 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Ata Asha Rajulan Wasita Nisa 17 dari sahabat laki-laki Dan 6 dari sahabat perempuan Waqol Al-Hafid Az-Zahabi Rahimallah Imam Az-Zahabi Rahimallah berkata Waqol Afratulahu Jus'an Waqol Dakartu Fi An-Aqsan Min Isyidah Sahabiyan Ani Nabi Sallallam Nuzlar Rabbi Azza wa Jalla Biturukin Kesiratin Ilayhim Ayat kata Imam Az-Zahabi Aku telah Khususkan buku tentang masalah ini dan di situ aku sebutkan lebih dari 20 sahabat nabi yang menceritakan tentang turunnya Allah ke langit dunia. Al-Imam an mengatakan qalu yanzilu rabbuna kulayat ila samai dunia Finah nahwi salathina hadisan. Ya eh, ada lebih dari 30 hadis tentang hal ini. Adapun ijma faqad haqa'u athar min imam. Eh, ini banyak diriwayatkan oleh para imam Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya Imam Usmar bin Said ajarin merahim Allah beliau berkata Fahadil ahadiz kau jahat kuluha wa aksar min hafinuzur Robi taabar kau taalafiyah din mawatin bahasanya hadis-hadis tentang hal ini sangat amat banyak sekali wa ala atas zikha wa imani biha adrok ne al fiky wal basar min masy min masya dan kita telah mendapati para ulama membenarkan hadis ini mengimani hadis ini la yungkiruha minhum ahad tidak ada ulama-ulama tersebut yang mengingkarinya. Ini sekali lagi hadisnya ya sahih, hadisnya mutawatir, maka wajib untuk membenarkan hadis tersebut. Kemudian di sini disebutkan ya tantal tuduhan dusta seorang yang bernama Ibnu Battuta. Ini banyak dinukil oleh al-Bid'ah di antaranya di negeri kita ini. Yaitu Cerita dusta tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Yang katanya Dia eh, melihat Syekhul Islam ya eh, Khutbah Jum'at Di Masjid Jami' di Maskus Syria sana eh, Semoga Allah eh, Menolong kaum muslimin di sana Dan eh, memerangi kelompok Basar Asad dan para sekutunya Dan semoga Allah menghancurkan Kelampau syiah di mana saja mereka berada Inbatu Ta' mengatakan Syekhul Islam Temia mengatakan ketika turun dari mimbarnya mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunku dari mimbar ini. Ya, ini tuduhan dusta alfitah kepada Syekhul Islam Temia rahimahullah yang mengarang provokator di antaranya adalah ibnu Batu Ta. Sini ingin kita sampaikan wa <tik> eh, ibnu Batu Ta meman eh, ijtara ala Syekhul Islam Fi hada. Ibn Batu Ta dia termasuk Uh, pengelana ya pengembara suka menulis sejarah cuma banyak apa ya eh, pasu-pasunya dia di antara yang membuat kedustaan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu adra ibn batuta dia mengatakan wa kuntu idza ka bi dimask fahadartu yauma jumaah ibn batuta mengatakan dalam kitabnya dulu aku pernah berada di Dimaskus aku menghadiri khutbahnya Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu pada hari Jumat wa huwa ya idun nas dia memberikan apa? Ceramah kepada manusia. Ala minbar jamik. Di atas mimbar masjid jami Di maskus. Wa idha mengingatkan mereka. Fakana min jumlah Di antara ucapan Syekhul Islam. Kata imbatota. Ya, Inna Allah yanzilu ila sama dunia. Kanu zulihada. Wa nazala darajatan min dorajil al minbar. Kata imbatota. Syekhul Islam berkata. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Seperti turunku ini. Kemudian Syekhul Islam turun dari. Ya. Tangga mimbar. Eh, dikatakan di sini oleh Ibn Batuta bahwasanya wasal tu yang melhamis atasik minsyar Ramadan al Ma'adm amasit tatin wa isina yani sabaginya ilah di Mekka. Ibn Batuta mengatakan aku sampai di Damascus itu pada hari Kamis tanggal sembilan Ramadhan, eh, tahun 726. Hijriah. Padahal pada waktu itu Syekhul Islam Temenggung Allah sudah ada di balik penjara. Ya. Di sini perlu kita sampaikan dan dulu kita pernah sampaikan ulama seperti Imam Ahmad, Syekhul Islam bahkan Nabi Yusuf pernah di penjara. Namun ini bukan jalannya kelompok teroris. Enggak apa-apa di penjara. Nabi Yusuf di penjara, Syekhul Islam Temenggung pernah di penjara, Imam Ahmad kita katakan mereka di penjara karena ya memegang teguh kebenaran. Orang-orang yang dolem memenjarakan mereka. Kalau teroris memang layak untuk dipenjara. Karena mereka apa? Eh, di atas kebatilan. Eh, maka jangan tertipu dengan slogan-slogan mereka. Eh, biarkan apa dipenjara sebagaimana Nabi Yusuf. Ini beda. Nabi Yusuf, Imam Ahmad, Sheikh Islam. Mereka alal haq. Eh, yang memenjarakan mereka yang di atas apa? Kebatilan. Namun kelompok teroris mereka memang layak untuk apa? Dipenjara karena mereka membuat eh, keonaran. Dan merusak nama ...islam dan kaum-kaum muslimin. Eh, Sekolah Islam Tamiah rahimahullah... ...dipenjarahkan eh, hasutan kelompok Al-Bid'ah... ...kepada penguasa untuk memenjarakan beliau. Ketika Al-Bid'ah tidak sanggup untuk... ...melawan hujah-hujah Sekolah Islam Tamiah rahimahullah... ...mereka membuat kedustaan. Mereka menghasut penguasa untuk memenjarakan beliau. Rahimahullah ta'ala. Kemudian dibantah... Eh ucapan imbathul tata tersebut oleh banyak ulama, di antaranya adalah al ulama Ahmad bin Ibrahim bin Isa beliau mengatakan waghau sahu bilah minha dalam mukadim. Ya kita minta tolong kepada Allah untuk. Saya sudah suruh berhenti. Ya saya. Kita lanjutkan walaupun terang datang. Pulu kali hada wa aku jawana alhamdulillah tau alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. come you fit fit dengan belanja di www fitstar www.ufitstar.com